Ha ha ha gira! Egoer dion, Maiatzaren ogeita lauan, zirika errigunean, e, Txapazi eta Zapatizmari buruzko tailerra izango da, e, tallerra brigadizten txat, dago, eta aukerapolita polita dituz zaigu Txapazeko egoeraren inguruan mintzatzeko. Teleponaren bestaldean daukagu borja, borja eta arkaiz. Siapaz ekin daldekoak e, agurtzen ditugu. Ja. Kaizo, hola, guna, zer, zer moduz? Ondo Kaixo kaixo? Kaizo, e, kaizo. Aber, kontaigu zue piska bate zer da, ziual gure entzuleren batek ez du jakingo, zer den Brigada Internacionalista bat, edo zer egiten dute brigadistek, edo zer tanda guztia. Bai, ba, bueno, e, guk egun e, e, osoan, jau da, ogeita lauan, esplikatuko du ez bakarrik zerrin bihar danan. Baizik eta historia purbet ja, e, jakiteko eta nola, nola moldatuko diren edo direzen brigadistak. Bai, ze, ze, zein da brigadistak daukan e, oza, egin beharrekoak edo, ba, gehen bat da egin e, Sonalde baten egotea, eh, ba hori, eh, gauza eh, larriak ez gertatzeko, hau da. Eh, Zuriaten zara, eh, ametik eta kontua da, eh, horregonda berez eta bereikin eta Ba, ez dira gertatzen, oza, normalean, gauza e, e, larriak ez dira gertatzen e, zuan zaudelako, ez? Etor duan, e, brigadistak, ba, zer egiten du, ba, gehien bat egotea an, e, informe, oza, informeak eta egin, egunero ze zer, bueno, ia, ba, kotxe bat pasada da, edo e, ba, helikopteroren bat, edo dana dalakoa, baina, kontua da, eh, es e, ba irastea e, egunero zer zer egiten, o sea, zer, zer izan da egun horretan eta gero, e, ba, informe hori ba emotea, eh gero han ba, e, han e, o sea, e, ba, e, edo bueno, e, edo guri bai. Mhm. Mm Privacyan dagoen elkarte bat, eh gisa eskubideak ikuskatzen dituena edo, ezta? Ori orio orio bai. Mm -hmm. E, eta hori oh, talauan, e, zer, zer egingu duzu eta e, honetan eta zergatik egiten da. O, ulertzen dugu ba, nola baita beharrezkoa dala prestatzea, pixka bat e, brigadista izan baino lehen edo alako bidai e, bitxioe hau e, egin baino lehen, ez da. Orduan, e, zer, zer egingu duzu eta hier e, honetan, kontako Bai, gauza da, eh, ba Frai ba komentatu duzun elkartea, e, ba, eskatzen duela, e, e, e, Europa edo mundu osoko kolektiboekin duen harremana, e, ba eskatzen die tailertxo bat egitea, ba pizkat heltze, ba San Crisera, edo Chiappa Sera elzerakoan, egoteko ba, pizkat kontestualizatua go, ez? Eta pizkat jakiteko zertara doazen eta zerrengo dutenan eta ere e, fraibak erabiltzen du filtro bezala ba, esagertzeko handik edo nor e, brigadak egiteko. Pizkat hori zaintzeko. Eta hori guk ba, egiten duguna da, ba, urtero e, egiten dugu hau horretarako. Ba, pizkate kontatzeko txapazeko historia, e, nola, nola dagoen gaur egun, e, eta pizkatere brigadizten e, zere gina Han, eta bizkarre logistika edo mm -hmm. eh bai, bizkatuari. Eta gero eh tailerra egin eta gero, taldeka joattendira brigadista, quedo edo, edo Joan Aldira me mm, momentutan edo zelan kudeatzen duzu e, hau. Ba, hori e, guka aurretik eskatzen dugu e, informazio e, zehatza, hau da, nori deitu, hemen, e, osea, zerbait ertzatzen badaan, ba, nori de, deitzeko eta dana dela kuata. Beraien artean ja, e, moldatzen dira batzutan, batzuk jaten dira ilabete baten, eta beste batzuk e, bueno, beste beste jaten batean edo beste e, o sea, denbora tartzea, bereik eska, e, bereik e, da kit. E, eta beren artean ba igual que el edo beste batzuekin zu, zu kontuan hartu e, brigada nahiz eta zu joan, Beste, beste batzuekin joan zurekin izango gozara seguro e, e, e, hori beharrezkoa da brigada egiteko. Hau da, o sea, ez, ez, ez bat egiteko. Haura, o ez es dira baterrijotan joaten e, brigadistak gure taldekoak, o sea, gu, gu, gu, guk emandako o sea honetatik, baizik eta Europa mm -hmm. osotik eta de osotik, mhm. Eh? Mm hori, hori. Eta hau. bueno, e, urtero egiten duzu, ezta? Taller hau e zigurra aski e, urte hauetan ba, egoera txia aldatu da asko. Ze egoeran dago orain e, mugimendu zapatista? Bueno, ba, mm, ba, egia da txia pasen aldatu dela urte hauetan eta bueno, igual esango genuke gaur egun egin Ba, narkoa esartu dela askoz gehiago txapazen, e, txapaz estatu fronterizoa da, ez? Mugandago guatemalarekin eta orduan migrazioa e, txapazetik pasatzen da eta azken urte hauetan ba, narko taldeak e, ba, sartu dira oso bortizki e, txapazen, txapaz kontrolatzeko, ez? Eta orduan hori ba, da igual e, berriena, ez? E, gero ere komentatu behar da, e, Mexikoko gobernua, nahi eta ezkertiar gobernua ikusi, bat, e, Zapaziztekin e, ez dute harreman ona eta eta bere proiektuak e, jarraitzen dira, Txapazen oso, oso gogor. Eta hor dun, e, ba, bi gauza hoiek, e, eta ere narkoaren kontuarekin askoz militarizatuago dago Txapaz, gaur egun, ordun bueno, izan aldu eh oso, oso on baina bueno, eh esan ere zapatistek aurrera doa zela eta jarraitzen dute eh, ba eh ba, gauzetan ba, eh, berrizten eta ba gogortzen eta saiatzen dira aldu bezala horren ba, kontra egiten ere, ez? <hum> e, Euskal Herrian E indar internazionalista handia, ez e, Erri txikia izan da, eta bueno, hainbat hain herriekiko, eta txiapa izan da hoetatako bat e, dudabarik. E, baina aldatu da hemen Euskal Herrian e, joera hori edo e, internazzionalimoako joera apaldu da pixka bat nola ikusten duzu ez e, beste garai batean bas hainbat kolektibok ez brigada kantolatzen zituztenak, Eh, ez está aquí gaur egun askoz eh, txikiagoa dela edo edo ser no la he gustado ba, ya bueno es que la 94tik ona pasada ta le lengo eh, urteetan babai, eh, oso E, oso importantea zan e, bai Euskal Herrian eta, bueno, bereziki Euskal Herrian, baina baita mundu osoan ezberria izan da eta hainbeste ezberdintzatzunak izan da beste, e, ba, beste borrokekin eta eta baina demoraren poderioz ba, berei, ose, zapatistek eta, bueno, ez, zapatista bakati eta beste talde batzuk e, e, bueno, e, bildu dira eta ta oso egin da asko. Zertatzen da gaur egun ez da ez da ez dauela hain ikusita. Osea hain ikusia ze ze bueno, Oñe Parisinalekin eta beste beste eh borrokeekin ba nolabait e, ba e, oso oso, oso dago, baina eh breiek egiten duten edo dituzten eh borrokak eta ba oso oso importanteak dira ebraintzako eta eta hori, ez. Eta bai kostatzen da e, bizibilizatzea eh hango hango egorea horretarako egiten dugu bai eta Mhm. Eh galdetu nai ni zuen ba gerra hotzak entzuten diren honetan, ez, Europa eta mundu osoan. E, bai staite internacionalismoa eta eta el kartasuna Arteko elkartasuna kartasuna e, esalden esal, izan daiteken e, antidioto bat, ez? E, militarizazio o ba, no eta eta hori pues eh e, prestatzen ari dena guztien kontra. Bai. Ba bai, bai, ba, ba egoera horretan gabiz, ez? eta, bueno, ba Ere zapatistaren aldetik e, e, ba haiek badaude azken urte hau eta, bueno, igual bakizu egin zutela Europaren e, ere, eta haien mezua zen, haien e, borroka dela bizitzaren alde ez. Eta, bueno, aien partetik ere badaude denbora guztian e, elkartasun gunduko elkartasun hori bilatzen eta beti bizitzaren alde eta gerraren kontra ez. Naita mugimendu armatua izan ez. Eta bai, ba, gu talde bezala ere, ustute horretan gabizela ere, ez, e, oso ba, behar dela pillo ez, ezkartasun hori, eta bai, hausak oker daude eta okerrera daudela ikusten dugu ere, doazela ere, eta orduan, e, ba, bai, ezkartasuna oso garantitzoa dela ez. Mm -hmm. E, ez dakit baita ere, hango e, haipatu zufraiba eta gizasku biden e, aldeko e, beste melkarteak mm, e, daude, jakina. Ez dakit haien e, kontrako ba, errepresioa e, eazen olako gobernuaren partetik dio. Ja esan duzu ba, narkoa hor dagoela eta ziurrezki ez dira... E, Ez dute oso begionez ez ikusten, talde hauek, baina baina estatuaren aldetik, eh, militarren aldetik, zelan dago egora. E, bueno, ba, fraiba e, elkarte bezala, azken urte hauetan, haira e, zidu e, ba, mehatxu ezberiak uki dituela. Haiek e, normalean egiten dute ere, gobernuari, zapatiste bakizu ez duik, ez dietela gobernuari esbez eskatzen. Eta hor dune, e, arazolarria gertatzen direnean, fraiba da e, gobernuari esaten diona, ez, e, zer gertatzen ari den. Eta, bueno, e, ba, publikoki gobernuak e, ba, fraiba begionez ikusten duela esaten du, baina gero e, ikusten da ba, ez, ez direla haien ba, mehatxuak jarraitzen dituztela ustela, haiek ez dut ikusten gobernuaren babetxik ez, fraiba bezala. Eta, bueno, ba, esken mesiko gere gainera da kontestu oso e, nahaztua, ez? Eta eskenean e, batxutan ez da igertzen nortxu diren narkoak eta nortxu diren e, poliziak edo militarrak, ez? askotan oso, e, zaino, no, esan ez? Nahaztuta dago dana, bai. Nahaztuta dago, ba. ba. da, ez? dago, ez? Ordun eh ba, ba ez, e, gertatzen dena da oso militarizatua dagoela Chiapas, baina eh bortizkeria jarraitzen duela ta gora doala, es eh komunitaten desplazamentua que e, duela ruciere adibidez Padre Marcelo beste eh bat e, iba ere lotura duena eh zuten San Cristobalen e, impunitate handiarekin gaur egun ondino ez dugu, oza, ez daude em, ikerketariko horren inguruan eta badaude bideoak Facebooken eta edo beste eh bada redes sociales eta uh -huh. e, baina e, baina gaur egun e, duela gutxi ofraibak egin du eh da boletin bat esatzen ez horren eh, ba, inguruan eh, ez dutela ezbe sargitu, ez? Eh? Eta ordun, horrela bueno, ba, da egora ez? Eh? <hazurra> bueno, pues orduan eh, eman piskadatuak eh interesatuen ba, jendeak izena eman analizateko eta piskat eh ordutegiak, non el kartuko sareten eta eta bar. Ba Bai, ba, e, ba, etorreo etor nahi duena, ba, idatzi aldu gure mailera edatziapaz txekin, arroba nodo 50.org. Edo gero balaukagu beste biliz e, telefono zenbaki, bat ala zei lau bost, zazpi bilau, lau bat zero, eta bestea da zei sortzi sortzi, zazpi bat bederatzi, bederatzi sortzi, bederatzi eta da e, data jarri dugu maia txaren ogeita lauan, goizean zirikan e, egongo gara eta arrastian e, karmelan. Eta horri bueno, nahi duena idazten digu, eta ya ja, emango diogu informazio. Da, ja. mm -hmm. Orduan egun osoko jarduera, eta bazkaldu, eta guzti? Bai, hori izango da plana, bai. Mm -hmm. Baita Baitare bilatu aldu, igual, Txia Paz Teixarekin, eta Txia Ekin. Eh, izen horrekin, eh, ziurra agertuko dala hor irudia eta elbide elektronikoa, telefona eta guzti, ezta? Bai, bai, badago ere mm. Instagramen ere Oso ondo, ba, ezkerrik asko, borja eta arkaitz eh, informazio hau guztia partekatzeagatik gurekin Eta espero dugu, ba, jende asko urbiltzea, taier eh, honetara, taierra brigadiztentzat, eh, txapaz eta zapatizmoaren eh, ingurukoa Esker asko eta nahi duzen arte. Esker Rikasko, suey. Vale, a mi Esker. Agur. Aio.